Марнотратник купився, а захмелівши, вчинив і одне, і друге. Тоді ж його скарали на горло. Впийся, боярине, за Давидовича. Виступили жовна на обличчі Івашка. Гості мовчали, челядь застигли біля дверей, чекаючи неминучого лиха. Та в цю хвилину високий чорновусий парубок розсунув руками слух і став на порозі. Харсен обвів поглядом гостей і увіп'явся очима, повними зневаги і погорди, виважка. «Бенкетуєш, боярине? Святкуєш? Поклади, поклади свій кухоль, прислужичу, не квапся пити мирову з Давидовичем». Розділ тринадцятий. Мор. Уже позаду кам'янець. А де Кафа? А де Тифліс і Єрівань? А де Венеція і Голландія? Який великий світ, великий Боже! Та вже недалеко кінець татарського шляху. А на тому кінці чудова, найвищої похвали гідна християнська столиця Леополіс. Многолюдний город, подібного якому в усій Європі немає, там городяни живуть у розкошах, а крамниці повні товарів. У Львові знайдеш, чого тільки забажаєш. Різб'ярі у дивні різьби з дерева і руського мармуру. Золотарі оздоблюють щити, мечі і булави химерними орнаментами. Лимарі шиють пояси і сагайдаки. Сідельникам за одне лише сідло треба віддати тисячу укурушів. Чинбарі виготовляють найкращі у світі сап'ян, узброярів, замовиш розмаїті обладунки, шоломи, лати, списи, сокири. Навіть сто тисяч воїнів знайдуть у Львові все, що їм потрібно для війни. Недарма молодий і войовничий хан Криму, Хаджі Гірей, спорядив до Львова караван із п'ятдесяти возів з кавказькою селітрою, а теж із шовками і перськими килимами. Королю Ляхистану потрібен порох, ханові готова зброя. Так думав караван Баша, Богуш Ованесян, під'їжджаючи татарським торговим шляхом до Теребовлі. Знав кого послати Солхацький Хакан, купець Богуш об'їздив усю Європу. І у Львові вже раз бував, повертаючись з Амстердама. Яке то величне місто. Двома мурами обгороджене, а на мурах вежі, а на вежах гармати. А посередині міста височить ратуша з дзигарями, які б'ють щогодини. І великий базар на ринковому плацу, а ще більший біля П'ятницької церкви. На базарах купці з Москви, Персії, Туреччини, Фландрії, Будинки в тому городі кам'яні високі, під ними вриті глибоко в землю пивниці, в яких навіть літом напої холодні. Повсюди зобачиш трояндові квітники і водограї, а за містом – сади і виноградники. Спасибі Хаджі Гірею, що довірив свій караван йому, Богушу Ованасяну. Адже тут вірменська громада налічує близько ста сімей, у два рази більше, ніж в Амстердамі. А вірменських крамниць аж сорок. І ще мають вірмени суд, який судить за своїм власним правом. І собор не гірший, ніж шляцькі костюли, і лазню. Усе це бачив Богуш лише одним оком. А про решту див розповів йому земляк майстер Хочерис, карбувальник королівського монетного двору. Зупинявся тоді в нього на одну ніч. І ще думав караван Баша про розбійників, якими повен нині Русинський край. Молився щовечора Богові, щоб розминутися з ними, але й утішав себе думкою. Якщо ті розбійники воюють з ляхами за свою долю, то мусять бути вони лицарями, а лицарі – не нападають на торгових людей, які мають завжди при собі купецькі пальці. Мав це саме на мислі суддя Давидович, який нетерпляче очікував каравану скафи. Наважився навіть з цілою хоругвою добиратися до Львова, а потреба була велика, доконечна. Михайло Бучацький переслав йому листа від П'ютра Одровонжа. Руський староста зважив на просьбу Давидовича і жде його у своїй резиденції. І ще повідомив його Бочацький про караван, що йде до Львова. Багато літ потому ходитиме в народі легенда про русина, який приніс на своїх плечах чому в рідний край. Ось як переказуватимуть її. Сидів русин під Модриною. Сонце пекло вогнем, аж дивиться, йде дівчина, високонога, білим простирадлом обгорнута. Хотів утекти, бо побачив у ній нечисту силу. Галадіва схопила його довгою рукою і сказала, «Ти будеш мати всі маєтки, якими володіє тепер багато люду. Візьми мене на плечі і обнеси по всій Русі. Не минай ні села, ні міста і не бійся». Здоровий будеш серед мертвих. Полишивши сумління під зеленою модриною, узяв русин відьму на плечі і поніс по своєму краю. Він ходив по ярмарках, біла діва махала чорною хусткою, а тоді дзвонили дзвони і пливли над свинтер домовини. Не минав поганець ні міст, ні сіл. Всюди залишав по собі порожні доми, сідав з чумою на купецькі вози, розносив мор по світу. І, може, пропала Русь, та дійшов зрадник до рідної місцини, щоб виморити найближчих. Усе буде його. Вийшли парубки-сміливці, схопили Бузувіра і втопили разом із чумою у гнилому болоті. Давидович дочекався каравана. Який заночував під Теребовлею. Вранці відшукав башу з недовірою дивився Богу Шованесян на червонопикого товстуна. Ануш, це і є ватаг розбійницької шайки, проте кавказцеві розбійники уявлялися зовсім інакшими. Він ще не знав лику польсько-литовсько-руських грабіжників. Масні очі товстуна підкуплювали. А ще більше дві гривні. Гроші немалі. Богуш кивнув головою на чотирьох кінних ратників, що стояли позаду Давидовича. Один кінь був без вершника і замахав рукою. «Назад їх, назад! А ти сідай коло мене!» І поправив пояса з причепленим до нього палашем у піхві.